Ja, det är samma verkligen gamla vän. Det var ju ja, ett tag sedan. Det var sedan jag var i Sverige helt enkelt. Ja, och det har faktiskt gått en hel del tid sedan dess. Ja, jo, tiden springer verkligen iväg så att jag förstår att det har gått långsammare där borta. Ja, det är ju väldigt vardagslunk här. Till eh, skillnad från all det som eh, du måste ha fått vara med om sedan sist. Ja, jo då, det kan jag lova verkligen. Och det är väl lite grann av vad som ska komma i det här programmet. Ja, men du kanske kan berätta, vad är syftet med den här podden? Det är helt enkelt att få då en liten insikt i hur det är att bo och leva i Japan egentligen. Mm. Hur mitt så kallade då vardagsliv egentligen ser ut här borta. Ja, för... Um... En hel del skillnad lär det väl bli även om det blir en hel del likheter också? Ja, det är, det är ju självklart ganska stora skillnader på landet. Alltså på både människorna och kulturen och hur saker och ting funkar. Och det är många nya intryck, där, det är ju självklart. Så att komma hit och plötsligt slå sig ned... Självklart, det är, mycket man ska, det är mycket man ska ta in och det är mycket man ska tänka på som är nytt som man inte är van vid och det är mycket man ska anpassa sig till, helt klart. Ja det kan jag ju tänka mig, men samtidigt måste saker och ting inte vara en chockerande nyhet för dig med tanke på ditt intresse både för landet och kulturen sedan tidigare. Nej, visst. Jag är ju ändå beredd på det mesta här. Jag är ju som till exempel beredd på bara en sån sak som faktiskt blir utstirrad. Jag menar, är man ändå så pass lång som jag är och har dessutom långt hår och så vidare så självklart man blir ju uppmärksamma när man går omkring. Det, det går. Allting går ju bara man sätter sig in i det och då, då verkar det inte så främmande som det kanske gör till en början. Men eh, främmande är samtidigt spännande. Ja verkligen och det här är ju en helt otrolig upplevelse verkligen så att det ska bli jättekul att få dela med sig av den på det här viset. Ja och du har ju faktiskt redan börjat med en blogg. Ja, det stämmer ju Som också heter en äh, Gajins vardag <laughs> <Jajemensan>, så <laughs> Det går ihop med det här Skillnaden var att nu kan man faktiskt höra mig Ända bort till Kyoto <laughs> Där jag sitter och spelar in <laughs> Men ja, i bloggen försöker jag också fylla så mycket jag kan Med just vardagsgrejer Vad gör man egentligen om dagarna? Hur ser det ut överallt? Jag fotar mycket och jag skriver mycket Så att det är också ett sätt att få reda på just ja, Hur det är att bo här Och vad jag egentligen sysslar med om dagarna Mm, och eh, både blogg och podd kommer ju bli en eh, spännande insikt i din tillvaro. Mm, mm, Men vi kanske ska börja från början och eh, höra hur eh, var det egentligen att förbereda för den här flytten över till Japan? Ja, där fanns det ju givetvis en hel del att, att tänka på, verkligen. Resans mål, så att säga, vad som var hela syftet med den, det var ju att jag då skulle bli språkstuderande och få kunna lära mig språket här samtidigt som jag nu då också bor på plats det finns ju många språkkurser i Sverige givetvis men det bästa sättet att lära sig ett nytt språk det är ju det är ju genom att faktiskt vara i det landet där språket talas, att man hela tiden får de här intrycken mm. vars man än är och vars man än tittar det, det hjälper ju givetvis att man snabbare plockar upp språket just därför att man är hela tiden omgiven av det mm. och eh, jag hade lite grann den turen att för ungefär för ett och ett halvt år sedan tror jag nog att det kan vara som jag gick på en föreläsning om just att då, då studera just japanska då i landet Japan. Och det här det var någonting som jag blev väldigt intresserad av. Jag hade haft det intresset tidigare. Nu när jag faktiskt kunde gå på en faktiskt föreläsning och få lite information så här. Hur funkar det egentligen rent praktiskt? Det var ju då som det kändes som att det var inte så långt bort längre som det gjort tidigare. För det är ju mycket som ska fixas. Man ska ju kontakta en skola och man ska se om inte CSN kanske kan hjälpa ändå eventuellt med med bidrag ifall det inte är så att man har väldigt mycket pengar bara liggandes på banken helt enkelt. Det är inte billigt att bara ta sig iväg. Man ska ju som boka resa, det ska betalas för, man ska få ta på en plats och bo, det ska ju betalas för, skolagiften ska betalas för och sen har man ju de här Helt vanliga månatliga omkostnaderna självklart precis som man bor i vilket land som helst så det är ju en del grejer att få på plats men jag hade turen att jag fick hjälp med allt det här från då det företaget som, som hade den här föreläsningen som då helt enkelt sysslar med det här de, de ser till att hjälpa folk som då vill studera i Japan och, mm. och plugga japanska, att, att lyckas komma iväg utan att det blir allt för stora problem för då sköter de allt administrativa åt den. de ser till att kontakta den skolan som man är intresserad av de hjälper en att komma i kontakt med olika typer av bostadsföreningar också, så att man har någonstans att bo. De ser också till att ordna så att man faktiskt kan få ett visum och väldigt mycket så här praktiska lösningar så att det ska gå så smidigt som möjligt mm. Det är en hel del grejer man hade kunnat göra själv mm. också, mm. men som hade varit både komplicerat mm. och jag antar att när man står som ja, ensam svensk att det är en labyrint att ta mm. sig igenom. Mm. Så jag kan förstå att det är väldigt skönt att ha någon man kan vända sig till som har koll på de här mm. sakerna. Ja, det var. Det var enormt praktiskt verkligen och speciellt som. Man vet ju som inte heller riktigt ja, men vilken skola som man går till, vad är en bra skola men de här de har ju verkligen kollat upp då att ja, men det här är bra skolor så vi rekommenderar dem och det här är bra bostadsföreningar så vi rekommenderar dem och så kan man som verkligen lita på det och man kan få informationen direkt från dem att så här ser det ut på de här platserna, det här är vad de kommer att erbjuda, så här ser utbildningen ut till exempel eller så här ser då Lägenheten eller hur man nu vill bo ut. och Du har de här boendemöjligheterna och så vidare. Så att det var riktigt bekvämt att bara kunna mer eller mindre då luta sig tillbaka, skicka in en ansökan om intresse och så sedan luta sig tillbaka. Och det var det som jag gjorde då så småningom. Som sagt, för ett och ett halvt år sedan så påbörjade jag allt det här. Jag gick på den här föreläsningen. Men sen lät jag det som att bara puttra lite grann ett halvår. Och så skickar de till sist in en faktisk ansökan eller en intresseanmälan och sa att ja, nej, men jag skulle vilja få hjälp av er för att, för att plugga japanska. Jag har tittat på er hemsida, den här skolan verkar intressant, den här typen av boende verkar intressant och så sedan så rullar det på bara därifrån. Så som sagt, de, de tar kontakt med skolan, man skickar alla papper som behövs via då företaget som skickar vidare till skolan och så, sen får man då mejl från skolan som säger att man blir accepterad. Och samma sak med boendet också då. Man säger att så här vill jag bo och så får man lite förslag. Och så svarar man på förslagen och så ja, är det klart där. Ja, så kan jag tänka mig att äh, det tar lite tid innan alla papper har bearbetats. Och sen tar det tid innan CSN får tummarna loss. Och, och, tid, och tid och tid och tid och lite mer tid. Men... <laughs> Till slut blir det alltså dags för dig att resa Ja, till sist så Som sagt, det är mycket som, som man ska vänta på också Man ska få godkännande här och Man ska få godkännande där Och allting måste ju klaffa för att man ska kunna få då <laughs> Sitt visum som verkligen är det viktigaste Så att man, så att man liksom har rätten att vistas i landet Och då kan man äntligen, äntligen resa iväg också Mm. Och där är det samma sak. Man får en rekommendation på att ja, använda något av de här flygbolagen så boka en resa och så beroende på då vad man är vill villig att betala och hur fast tid man åker iväg och så vidare så kostar det ju självklart sina lappar. Det, det, liksom, det kan gå på allt från bara 4000 och ta sig iväg ända upp till kanske 8-9 Det beror helt och hållet på hur bekvämt du vill åka, hur länge du vill åka och hur snabb du är med att boka biljetten. Och så restiden också då. Man kan räkna med allt från bara 11 timmar upp till liksom 40 timmar. Det beror också då på hur mycket man är villig på att betala och vad man får ta på för biljett egentligen. Då måste jag ju fråga, hur lång var din flygtur? 21 timmar totalt med väntetid. Alltså effektiv restid så att säga var 17 timmar. Så att totalt fick jag vänta då i fyra timmar på två olika flygplatser vilket jag tyckte var helt okej okay, verkligen. Det, mm. det gick väldigt smärtfritt, det var inga problem att hitta någonstans och bagaget bara skötte sig självt hela vägen. Det enda jag behövde ha koll på det var mitt handbagage. Det jag checkade in det kom fram i tid och det kom fram <laughs> korrekt och allting. Men det är ju en ganska kort tid egentligen för man hör ju skräckhistorier om mm. att jo men det tog sex timmar att vänta på bara det planet och sen oh, fick man just. vänta åtta timmar på det och ja. fyra timmar total väntetid, det låter ju ändå rätt så resonabelt. Det sitter jag också, jo men alltså, jag har ju en kompis som också har åkt hit väldigt nyligen för att plugga men han, han går på universitet, han ska faktiskt läsa eh, universitetskurser fast i det här landet och Han valde ju en helt annan resväg än vad jag gjorde och han vet jag fastnade så att säga på en flygplats i nio timmar innan nästa flyg. Visst han betalade mindre för sin flygbiljett då men alltså det, jag tycker inte det är värt när man måste sitta fast i nio timmar på en flygplats i så fall om jag nu ändå ska vänta så himla länge. Då vill jag ju ha typ 12-13 timmar så att jag rent av kan hyra ett litet rum på flygplatsen och kanske bara sova en stund och få lite energi tillbaka. Men ska man sitta då och hänga bara i så pass länge och kanske försöka sova typ en timme eller två eller tre på en bänk eller någonting. Det känns lite sådär jobbigt. Så att jag, jag är väldigt nöjd med, med min flygresa. Det är jag verkligen... Det är ju en tillvaro som skriker extra batterier till, ja, allt. <laughs> det är det jag har Jag försökte att snåla så mycket jag kunde verkligen på, på batteritiden. Både på datorn som jag hade med mig och på min surfplatta och på mobilen. Eftersom jag hade så pass mycket med mig <laughs> i elektronisk form så då kunde jag liksom växla väldigt bra också. Jag använde min surfplatta lite grann, jag använde datorn lite grann, jag använde mobilen lite grann. Så att ingenting blev urladdat utan allting var liksom... Ja, det fanns kvar batteritid även när jag kom fram hit. Då har du snålat helt enkelt. Ja, jo men det har jag verkligen gjort. Och så sen hade ju inte jag förväntat mig ändå riktigt, riktigt den lyxen som fanns på flygplanen också. För där hade man ju rent av inbyggda små liksom, tv-apparater eller tv-skärmar i eh, flygstolen. Så att jag kunde ju använda dem för att titta på filmer till exempel och även lyssna på musik. Och det hade jag inte riktigt, riktigt förväntat mig. Inte att det skulle vara så personligt som att att varje flygstol skulle ha sin egen skärm så att jag kunde ju bara utnyttja det istället till att se en film istället för att då behöva knäppa igång datorn mm, ja men det är ju jättebra jag menar det låter ju superlyxigt <laughs> det var superlyxigt det var det verkligen ja <laughs> För annars är man ju van vid eh, idén om att de har en lite större skärm ett par säten fram. Och så får alla försöka kollektivt titta på den. Ja visst, precis. Och eh, jag vet inte... Det här låter ju så mycket mysigare Ja det var det verkligen ja, det, var, det var kanon så jag passade ju på att se en film Under tiden som jag gjorde den resan Och utbudet var jättebra också De hade nya filmer sånt som jag har velat se Men inte sett ännu Och egentligen skulle jag se två stycken Jag påbörjade den andra filmen Men då var klockan lite för mycket Svensk tid Så jag orkade inte följa med riktigt Kände jag utan jag Jag stängde av och tog en, en kort kort upplur På bara en två timmar istället och så sen så ja, bara höll jag ut resten av vägen istället och började, började skriva mitt första blogginlägg redan då för jag vill ju som få med de första intrycken av bara hur resan hade gått också mm, och för er de som är intresserade kommer vi att länka till bloggen en Engajins vardag här för det är ju faktiskt intressant att läsa din redogörelse för hur resan gick lite mer i detalj. Mm, mm. Det tyckte jag var väldigt spännande läsning åtminstone. Ja, jo, men jag tackar. Ja. <laughs> jag försökte att och, och göra det så spännande som möjligt. <laughs> du lyckades. Ja, tack. <laughs> men så kom du då äntligen fram till landet du drömt om i. Minst ett och ett halvt år i ja, alla fall man har ju velat vara här ett tag Och det här var ju min första resa till Japan Dessutom hur otroligt det än kan låta Nu när som sagt intresset har ju funnits Väldigt, väldigt länge Det har det ju verkligen gjort Och jag hade väl inte riktigt planerat Att den första gången som jag, som jag sätter min fot liksom I Japan skulle vara när jag ändå ska stanna här ett år Utan jag hade ju faktiskt tänkt Att jag först skulle komma hit Och bara se hur det funkar Och sedan kunna återvända till Sverige Och så kanske börja med en språkresa ett halvår senare eller någonting sådant. Men nu löpte hela linan ut så det är ju extra mycket intryck helt enkelt. Men du, jag måste ju säga att jag tycker ju faktiskt det är ganska modigt att göra som du har gjort. Jag menar de flesta hade väl gjort ungefär så resa dit, titta, kolla läget och sen etablera en språkresa mm. eller liknande. Mm. Men att kasta sig dit och inte ha en aning mer än det lilla man har kunnat plugga Hemifrån. Mm. Det är imponerande faktiskt. <laughs> ja, jo, jag tackar. Jag tackar Jo, nej, men det har jag väl hört från flera andra också: som tycker att vad har du aldrig varit där tidigare? <laughs> så här. Och jag självklart, jag, kan ju, jag förstår ju verkligen att det är kanske lite, <laughs> lite lustigt på ett vis att bara så här kasta sig iväg på ett sånt här stort äventyr utan att först åtminstone doppa tårna lite grann så alltså bara går man för att ta en kall ut först när <laughs> man gör, men, ja, nej, men ska, man, ska det göras så ska det göras ordentligt helt enkelt, det är väl så jag har tänkt med det här <laughs> Men å andra sidan så visar det ju vilken passion du har för både alltså dina språkstudier men även för landet så jag tycker ju bara det visar på Ja, ditt engagemang. Mm, jo, ja, men det, det ska ju förhoppningsvis leda långt det här. Jag har ju ett helt år på mig nu att plugga och ett år det kan man lära sig väldigt, väldigt mycket på. Det, det vet jag, det har jag fått bevis på kan jag säga när jag har träffat en och två andra personer som har gått på precis samma skola. Både läst då ett halvår och även ett år och det är verkligen imponerande hur mycket de har lärt sig så att det blir man ju extra sporrad av att verkligen ta, ta vara på det här tillfället och den tiden som man ändå ska vara här för att verkligen, verkligen, ja, ta in så mycket som möjligt av både, både kulturen men framförallt och språket. Mm. Men då måste jag ju ställa den fråga som jag misstänker att alla som lyssnar på det här väntar på. Vad är... Dina första intryck av Japan. Oj, ja du. Alltså det första jag tänkte var väl egentligen. Herregud så mycket folk. <här> <här> Och Jösses <här> vad stora städer. <här> Och gud vad vackert allting är. Alltså allting är ju som liksom så annorlunda. Bara rent... Såhär stadskärnemässigt och sådär. Alltså naturen men också just städerna och småbyarna. Och liksom hur det ser ut, arkitekturen och hur allting är uppbyggt. Jag kan säga att en av de saker som förvånade mig mest. Det var att det kör bilar överallt. Alltså, det, jag, jag förstår ju varför japanska bilar är så himla små för det har jag som tänkt på tidigare att varför är de så himla, himla korta och så jättesmala är det för att det ska rymmas fler bilar på vägarna eftersom det finns så många japaner i landet. Ehm, och det visar sig ju att ja visst det är väl därför också och man kan parkera vart man vill och så där och det är ju ganska trångt överallt och det, det är ju en liten yta för så mycket folk trots allt. Men det, det är ju också så att man kör verkligen bilar överallt, alltså i vad jag skulle kalla för små gränder. Och då måste rent av stanna till för att då låta den andra bilen passera först för att annars ryms man inte där. Så att det, det var en av de sakerna som verkligen först slog mig, det, det måste jag säga. Som sagt, det, det är mycket folk överallt och det är stora, riktigt, riktigt stora städer naturligtvis. Sen är det också en helt annan arkitektur och allting är som så... Allting är så himla annorlunda verkligen när man promenerar längs med gatorna och det finns restauranger alltså, överallt och butiker överallt och det är mycket som är privat ägt. Så jag antar att det är därför man ser så mycket av det därför att det, det verkar som vara en, en populär affärsverksamhet helt enkelt att istället för att man jobbar då på... Men ett kontor till exempel som väl känns ganska vanligt att man gör i Sverige till exempel. Eller att man jobbar i en butik. Så man jobbar i sin egen butik helt enkelt. Det verkar vara väldigt mycket så. Eller i sin egen restaurang. Jag får den uppfattningen verkligen. Och det är ju som... Ja, det är lite spännande. Väldigt roligt. Det finns så mycket att gå omkring och titta på. Så att man... Ja, man blir ju helt lamslagen när man kommer hit. Tessa tiden bara flyger iväg och man tycker inte att man har gjort någonting vettigt egentligen samtidigt som man har fått se så himla mycket att man har så mycket intryck så att det är svårt att smälta dem verkligen. Ja men just nu när du har spenderat en dryg vecka i Japan så är det ju de stora sakerna som gissningsvis är det som du ser. Snart så kommer du att börja lägga märke till även de där små detaljerna på ett helt annat sätt. Mm, mm, absolut. Jo, det, det är så sant som det är sagt verkligen. Alltså, just nu så slås man ju mest av de här största skillnaderna. Och sen kommer som sagt det där lilla lilla så småningom när man väl börjar vänja sig vid att det här är vardag. Och det är ju det som fortfarande... Jag håller faktiskt fortfarande på att smälta det lite grann. Det är förvånansvärt hur snabbt man ändå kommer in i det. Det känns så himla bekvämt redan att kunna åka med kommunaltrafiken. Men det är fortfarande mycket som slår den verkligen att oj det funkar så här och oj det ser ut så här. Även om det blir ju mindre och mindre grejer som man reagerar på så att säga. Ja, man är kanske inte lika chockerad att det är så mycket folk överallt efter ett par um, simningar genom folkmassorna. Nej, precis. <laughs> alltså, nu har jag ju hunnit uppleva min första helg också och eh, man vet ju hur det är. Liksom, det är lördag, många är lediga, alla ska vara på stan... Det är mycket folk på stan när folk är lediga. <laughs> <laughs> Karaoke sen går varmt. Ja, det gör de verkligen. Oj, oh, alltså. Och sen bara en sån sak som att uppleva när affärstimmarna är över. Alltså när folk slutar för dagen. Hur packat det blir på tågen. Alltså första gången jag stod på ett tåg och upptäckte att Aj då, nu slutar folk både skola och arbete. Ja. Ja, det är bra. 50 personer till kom ombord på den här tågstationen. Okej. Okay, men det är lugnt. Vi ryms. Det finns det hjärtrum så finns det skärtrum som man säger. Det var så goda stig på. Packade som sillar. Ja, packade som sillar alltså. Går man ombord på ett tåg i så kallat fel tid, då får man verkligen räkna med att det är ganska varmt och det är ganska trångt. Alltså jag börjar nästan skämmas att jag klagar över rusningstrafiken här hemma. När man tycker att, herregud, så här många kan väl inte få plats på bussen? <laughs> Åh. Och så hör man liksom så här att, ja, det är 70 personer till på en japansk buss eller ett år. Ja, ja jo visst. okej. Okay. Mm, mm. <laughs> Ja, jo, man har fått ett helt annat perspektiv som sagt på hur mycket man kan packa en vagn eller en buss. Det, det vill jag lova. Samtidigt så är det ju väldigt imponerande och roliga iakttagelser man har fått från dig än så länge. Och jag ser fram emot att få ta del av alla du kommer att kasta ur dig nu under ett års tid. Ja. Samma här, det ska bli jättekul både att få uppleva allt det jag ännu inte har upplevt men framförallt då att faktiskt få dela med sig av det också. Som sagt, bortsett då från att göra det i skriven form på bloggen så är det ju hemskt kul att få rapportera på det här viset också och kunna ha det som ett litet bollplank dessutom. För det blir som en annan femma när man får sitta och prata med någon och beskriva än att man bara rakt upp och ner slänger ut en text. Jag det blir ju lite mer dynamik om inget annat. Mm, mm. Även om min japanska inte är nämnvärd. <laughs> Vi kan börja ha någon form av lektioner på sidan om det, det kan ordnas. <laughs> Dagens japanska ord. Ja, men exakt. exakt. Dagens japanska ord idag kan ju få vara gaijin helt enkelt. Som då både bloggen och den här podcasten heter. Och det är ju helt enkelt ett litet... Ja, typ slanguttryck för att man är utlänning. Egentligen det korrekta ordet för att man är utländskar, man kommer från ett annat land, det är Gaikokjin, Men man har tagit bort Kokku som betyder land och så säger man bara Gaijin som då är Gai för utanför eller utifrån. Och så Jin som betyder människa, så utifrån människa eller utanför människa. Mannen utifrån. Ja, det rätt mycket snyggare när man sa det så där. Det var nästan som någon slags bondtitel tycker jag. Jingsbondfilm, Mannen utanför. Tänk dig en bondfilm i japansk tappning. Jag kan slå vad om att det säkert finns någonting sådant <laughs> någonstans som existerar. Åh <laughs> oh, jesus, ja, det låter um, som någonting vi kommer att kika närmare på. I något sammanhang. Garanterat. Ha, om det är så att jag hittar någonting så lovar jag att då kommer jag berätta det för dig och så får vi väl planera någonting kanske utifrån det. <laughs> det låter jättebra. Men eh, jag kan ju inte undvika att bli lite nyfiken på vad eh, är det du har framför dig den kommande veckan? Jo, det som står på schemat det är egentligen skolschemat. På säga. Det, är, ja. det är ju dags för skolan att börja Nu har jag ju haft en vecka när jag kunnat installera mig Och man har blivit lite van av hur det funkar och, och faktiskt bo här Och så och hitta lite grann Men som sagt, skolans lektioner börjar nästa vecka Så det blir till att träffa lärare, det blir till att träffa elever Man ska få sina första skoluppgifter Och bara få se vad man egentligen förväntas lära sig av den här första terminen Som då sträcker sig från och med nu fram till mars så det är helt enkelt det som står på tapeten för nästa vecka. Mm, ja, men Det låter ju jättespännande. Jag menar, um, jag kommer ju själv ihåg hur det var när man började en ny skola eller en ny kurs eller något sådant. Mm, och alla fjärilar i magen man hade då. Och då var jag ändå här hemma i gamla, trygga Sverige. Ja, jo. Jag är ju lite så här. Åh, nu ska man åka med det här så tåget och så ska jag byta där. Och så ska man ta sig fram med tid. Ja, det är ju, det är ju lite spännande. Det är det verkligen. Det var länge sedan man kände sig så här... Ja, både exalterad men också lite nervös självklart. Men det ska bli så enormt kul att sätta för i skolbänken igen. Och få just studera någonting som man verkligen, verkligen brinner för. Och som, som man verkligen vill lära sig så mycket som möjligt av. Mm. Då ser jag fram emot kommande vecka nästan lika mycket som du. Och äh, det ska bli väldigt spännande att ta del av alla de här intrycken som äh, du kommer att skicka. Hemåt. <laughs> Hem till det härliga lugna Sverige som snart också har blivit det kalla Sverige. <laughs> tack så mycket Thomas för att du delar med dig av alla dina erfarenheter. Jag ser fram emot att få ta del av dem det kommande året. Tack så hemskt mycket. Tack till alla som lyssnar och tack till dig Dani för att du vill lyssna på vad jag upplever för någonting i det här lite halvmärkliga landet långt borta. Jag heter Daniel. Aling. Och jag är Thomas Engström. Möta Aymarsån.